Це було справою нелегкою, тому що за звичаєм, якого в селі дотримуються суворо, жінки в церкві мали на головах хустки, хусточки або шарфи. Щоб упізнати людину, доводилося зазирати їй просто в обличчя. Микола Пилипович з висоти свого досвіду вважав за доцільніше почекати біля входу. Рано чи пізно всі повз тебе пройдуть і тоді, кого треба, можна в бік відвести, як годиться. Проте заважати колезі він настав. У церкві було доволі темно, незважаючи на білий день. Сонячне світло ледь просотувалося всюди через невеличкі віконця попід самою стелею. Крім того, заважало мерехтіння свічок, тому, аби побачити щонебудь, доводилося напружувати очі. Отець Штефан сказав «Во ім'я отця, сина» і всі, наче по команді, закланялися. «Ти хоч би лоби перехрестив», – почувся раптом біля самого вуха тихий голос. Микола Пилипович обернувся. Поруч стояла невеличка бабуся із моршкуватим обличчям у квітчастій хустині. Навіть у непевному світлі свічок майор одразу впізнав бабу Кабачиху. «Тільки тебе не хватало!» – не дуже відшливо подумав він, але тут таки слухняно підняв пальці до обличчя. З конспіративною метою незвичні рухи давалися значно легше. Тим часом Петро роздивився найближчих сусідок, певно нічого цікавого не знайшов, і потроху посунув вперед до вівтаря. Люди сахалися його свердлячого погляду. У центрі приміщення поступово утворювалась порожнеча. Микола Пилипович знічив я, і собі взявся роздивлятися жінок навкруги. І тут, наче хтось, полуду зняв з його очей. Всіх їх, ну майже всіх, він бачив уночі. Вона сусідка хреститься якраз, теж там була. Окуляри тільки прибрати. І отой профіль знайомий, і поруч теж. Професійна підготовка давалася в знаки. Навички, що їх отримав колись в училищі і потім шліфував в оперативній роботі, давали змогу швидко зорієнтуватися у натовпі. «Господи, та тут їх було повно!» І оно стоїть, молодиця, великі груди, на правій родимка. Це він учора помітив. А та з контори, точно з контори, теж, здається, була біля багаття. І оно, і оно. Микола Пилипович очманіло озирався, і баба Кабачиха, що продовжувала стояти поруч, звернула на це увагу. «Перехрестися!» Штовхнула вона майора під ребра після чергового «Амінь». Той послухався. «Розглядаєш?» – помітила його погляди цікава баба. «Ага», – без ентузіазму відгукнувся Микола Пилипович. «Ти де був сьогодні вночі?» – продовжувала стара. «Там?» Це «там» прозвучало настільки несподівано, що Микола Пилипович не в зернувся. Бабині очі дивилися мудро і трохи іронічно. А ви откуда?» Е, хлопче, я вже стара і все знаю, засміялася вона. До Миколи Пилиповича давно вже ніхто не ставився з верхньо, і хоч баба через свій вік, певно, мала таке право, все одно це різонуло вухо. Так, що? Це все. По-настоящому, промиврив хлопець під іронічним бабиним поглядом, а цього ніхто не знає. Хто думає, що по-справжньому для того так і є? Микола Пилипович розгублено озирнувся. Що ж це виходило? Виходило чорт зна що. Тут він упіймав погляд попаді, не схожої на попадю вона теж була в лісі і щиро кажучи без одягу біля багаття виглядала значно природніше а тож прокоментувала баба кабачиха глибонь помітивши майорів рух ти їх усіх вночі бачив правда правда визнав той а як же він указав рукою на свічки ікони розп'яття «А що?» – знову посміхнулась баба. «Тобі сказали, що вони церкви бояться?» «Дурнику, це попи їх бояться, а вони не бояться нікого і нічого, бо вони тут жили, коли ще попів не було!» Микола Пилипович глянув на отця Штефана у золоченій рясі. «Цей не боїться!» – стара читала його думки. Це і знав, що брав. Вона його врятувала, сам розумієш? Значить, правда, проминуло в голові майора, який згадав історію, розказану парторгом про місцевого попа. Цікаво, що з кожною хвилиною він упізнавав все більше і більше учасниць нічних подій. Виявляється, тренована пам'ять сама по собі зафіксувала усі деталі і тепер очі на роздягали парафіянок, знаходячи під одягом знайомі вигнення тіл та округлості форм. «А у вас тут в селі всі жінщини це є?» запитав Микола Полипович, не припиняючи озиратися. «А в Києві ні?» «Не знаю», – ще зізнався розізнався він. «Чомусь згадалася канцелярія?» де сиділи самі жінки і куди офіцери завжди поспішали у вільну хвилину. Формані кітелі, що розходяться на грудях, недбало розтібнуті гудзики. От їх би всіх роздягти на туди, на галявину до багать, чи відрізниш від тутешніх. Вона поштарка стоїть, так навіть схоже на лідочку з шефової приймальні, у цей час Петро теж дістався по штарки та зазирнув їй в обличчя. Дівчина трохи ніяково посміхнулася, але хлопець дивився, неначе на порожнє місце. Він наполегливо, навіть маніакально шукав Тетяну, перевіряючи всіх жінок, які знаходилися у церкві. Баба Кабачиха важко зітхнула. Пропав хлопець. Чого Ето? Обурився Микола Пилипович, мабуть тому, що баба в голос повторила думку, що він її сформулював в голові. «Нічого не пропав. Я його зараз в больницю здам. Так там в момент вилічать. У нас такі врачі, ого-го!» Баба у відповідь тільки знову зітхнула, і це ще більше не сподобалося майорові.